За обжитим печерським двориком, де росла невеличка, ледь ледь за Таню більша вишенька. Сидить голуб на черешні, а голубка на вишні. Ой, скажи, лись, скаже серце, дівчино, а що в тебе на мислі? Не бачила Таня на своїй маленькій вишенці ні голуба, ні голубки, тільки рясний білий цвіт на весні і соковиті червоні ягоди влітку. А Наталочка вирячкувати дивилася на цю дивовижу. Таня низько при землі помічає невиразні блідоголові квіточки, зриває і їх. На пальцях залишаються сивозелені смужки від розчавлених стеблин. У ніздрі б'є гострий дохмяний запах, м'ята. Вже навмисне розтирає пальцями листочок і залюбки втягує в себе Даровані степом пахощі. Дивний той козак, Недто вже боязкий і нерішучий, Досту, як дядько Андрій, Сидить у своєму дворику, де звідусюди паркан, І хоч катаються по місту машиною, А світа білого не бачить. Не те, що Таня в цих безнежних степах, Силою степового запаху Змагатися з м'якою може хіба що полин. Ось він палахкотить холодним сизим полум'ям, соромливо ховаючи під вузьким троїстим листям незугарні бородавки жовтавих квіточок. Таня не любить полину. Його пахощі дурманять голову, а гілочки часто густо бувають покриті дрібною, паскудною комашнею. Дівчинка Зноважливо минає гості полинові джунглі, Від яких ткне гірким, ядучим духом. Знову маки. Щось учора Таня не бачила їх. Чи вони зацвіли всі гуртом серед ночі? Чи вона заблудилася, йдучи навмання? Бо деякі стежки в степу. Таня не зачіпає, Недолугу колонію карликових маків Їй більше не треба. Озирається довкола і спокійно прямує далі. Вже виразно болваніють вершечки батькових верб, ба навіть чути рівномірне торохтіння движка неодмінного учасника всіх ремонтних робіт. За вербами починаються радгоспівські лани, оброблені ділянки степу, на яких видніються стоги скошеного збіжжя. Туди до стіжків і не потикайся, бо соніш. Таня аж чулиться від згадки про гостру, як дріт стерню. Верби все ближче і ближче, та раптом у мирне торохтіння двигунця вплітається інший звук. Ніби й воркотливий, а насправді лихий і грізний. Це не грім, не автоколона, не трактори, не комбайни. Це літак. Воркотіння його для Тані звичне. Над подвір'ям баби Галі не раз повітряні кораблі. Таня навіть уміла відрізняти іл від ту 104. А от раптом, ні сіла, ні впала, їй стало страшно. Таня і сама не знає чого. Мабуть того, що степ такий великий, неосяжний, і небо над ним безденний, безмежний, і світ невпізнаний, незбагненний, а вона одна однісінька серед цього безмежжя. Літак з'являється низько над степом. Уже не гуркоче, а реве. Бере курс прямо на Таню. Перелякана дівчинка ставить на землю садок і присідає низько-низько, щоб стати зовсім малою і зовсім непомітною. В коротку мить у таненій свідомості спалахують то сумні зітхання баби, то принагідні розповіді батька про війну, бомби, смерть. Страшні крила кидають на степ навальну зловісну тінь. Таня від страху заплющує очі. Але звук дужчає, б'є по голові, давить на череп. Таня схоплюється і притьмом біжить, забувши про борщ. Та страх не залишився. Він біжить за нею. Їй здається, що ревучий птах ноздожине її і доконає. Вона не чує під собою ніг. Нічого, нічого їй не бачить, тільки мчить, що сили, що духу. Серце гупає вже не в грудях, а десь ніби в горлі. Зараз воно вихопиться, вискочить, і тоді кінець. Проте спинитися Таня не може. Вона може тільки бігти, не оглядаючись, не думаючи, не тямлячи себе від страху. Спиняється у дужих, знайомих, надійних батьківських руках. Важко дихає, хоче щось сказати, але нічого, крім схлипування, у неї не виходить. Помічає, що нема судка, згадує, де він лишився. Це ще більше засмучує її. Схлипування переходить у ридання. Ах, те ж моя дурненька! Батько підіймає Таню високо вгору. Перед її заплаканими очима виринає його усміхнене, велицювате, Покуперся це глянисте лице, дівчинці стає легше на душі, а батько цілує її в мокрі щоки, ставить на землю, бере за руку, і вони вдвох ідуть назад по прим'ятій танею ковелі.